Na imani yangu ni kwamba uwaendelea vema nduku musikilizaji wa rediu isanganilo pale pote ulipo. Karibu kubisikiliza tarifa ya bali katika rwa ekswaili ya leo ambayo tunaanza na mokta asari Rais wa Jamhuri anatolea wito wafanya wafanyabiashara ili wawajibike kwa kuuza bidhaa mbalimbali unge nini kwa lengo la kupatishia inchi pesa za kigeni na hayo aliyatamka katika shamla shamla za kusherehekea siku ya kimataifa ya mulipa ambapo pia aliwatolea wito ambao watawajibii watapatikana na hatia wakifanya biashara haramu kwa kwamba watadhibiwa na wadumu wa jamii wanawendesha Majukumu katika vijiji Vinafzeunda talafala kikanda mkwani Muramza wanaomba kupabuni We shiria malum ya kupiga Marufuku unyanyasaji wa Kijisia na muschana Mwenye omli wa miaka fea film Kutoka wilayani kididi Talafala busiga mkwani Kayanza Alifikishwa katika jela la Kamishnari ya polisi tawila Kayanza Akishutumiwa kitendo kite, kite Chagutega nyara Mutoto ambaye alikuwa wa murezi wake hapa jijini Bujumbura na Ugenini tutamwekea enchini ukanda mbapo mukombea wa rais wa, wa upinzani ambaye ni Bobine Muradi ambaye ambaye ni Bobby Wine leo anatarajia kuanzisha kampeni zake za, za kisiasa na tutamwiki pia nchini nchini tutachelekeza ambapo nchi nyingine ambapo tutakutuza kwamba Frapsabo zile aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati aliametangaza rasmi kwamba atawania pia uchaguzi ujao wa uraisi kuna hayo bila shaka na mengineyo kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati upande wa wapili na unganishwa nawe na, na Mtu TVC Karibuni Isanganiro. Habari Kamili Tufungwe tarifa ya habari katika ukurasa wa kibiashara Laisi wajamuhuri anawatadarisha viongozi Watasisi tofauti Watakao patikana na atia Wakichihusisha na biyashara za magendu kuwa wata, Watangatuliwa kazini Laisi Everiston Daishimiye Aliatamuka lahami sii ngozi Katika shambla shambla Za, kusere, za kusherekea siku Yaki mataifa ya muripakodi Laisi Daishimiye Alifamisha kwamba serikali anayo ongoza, Haitavumilia kamwe Wanao biashara kinyume na sheria Tumusikrize wa laisi wajamuhuri Jamhuri Evariste ndaheshimie katika roha ya Kiswahili ana karamaniwa na Romi Warden yavivuze. Laia wanaanza kuona haja ya kupiga vita biashara ya magendo. Wameanza kutambua hilo. Ninapongeza sana yule commissioner wa polisi maana alitikwa wito wangu. Ni wito huo ninao utolea viongozi tawala na usalama ambao ni wahusika wakuu mkoa ambapo kutatambulika biashara ya mulango wa nyuma tutawauliza wajibu wao Hivi tunaweka tume ya kupambana na biashara ya haramu mkoa ambao tarazimika kutumiwa ujumbe wa ujasusi kutoka nje na kugundulika biashara ya mlango wa nyuma wafahamu wazi kuwa governor na kamishna wa polisi wanang'atuliwa hata na viongozi wa ujasusi hao ndio wa kwanza watawajibishwa Pembeni na kungatuliwa, wataandamu na sheria, kwa sababu watakuwa wamefumbia macho, wanaofanya biashara halamu, nijiamu raibu, kupewa jukumu mumla kusimamia mkuwa tarafa bila mafanikio. hamu takuwa mna tufaidi chochote, vivyo hivyo ni na watu makatika tarafa, wakikisheni kuwa. Tarafa mutakapo ripotiwa biashara hiyo ni mwishu wa uongozi wako. Tarafa zatawatangazia viongozi wa vijiji, viongozi wa vijiji kwa wakua vitongoji, vitongoji kwa nyumba kumi, kisha nyumba kumi awajulishe wakua familia. Biashara ya magendo itapitia wapi? Tangu sasa, kila mmoja au na dhamila ya kupiga vita biashara ya murango wa nyuma. Alie kwa kisikika ni raisi wa Jamhuri ya Burundi, Evariste Ndaishimie ambaye pia Anatolea wito wafanya biashara ili wawajibike vilizio kwa kuuza bidambarimbali ugenini kwa lengo la kuipatishia nchi pesa za famani. Haida, laisi ndaishimiye anapongeza wajasili ya mari walio saidia katika mchakato wakuendeleza miladi ya selekari kupitia mutindo wakulipa kodi kwa kiwango tooshelevu. Mara nyingine, tumusikilizi laisi wajamuhuri anatafusiliwa tena na lomi warde niwa vivuze. Mgese, awagweza tugu kumuringa. Wafanya biashara ni nyote. Hakuna mtu alije niomba mazungumzo asiniombe dola. Swali hilo rinarejea kweno. Ulileta ngapi ni kupe semu yake. Watu wengi hawajatambua wa maana mana ya hazina. Nidha hirikuwa tunaswara tunaro pasa kulitafotia ufumbuzi. Laia wote wafahamu hili. Swara dola. Hatuta muambia Governor Benkiku kuchukua pesa ya Burundi na kuenda kununua pesa za kigeni kama mnazo fanya nini, mnapo kuenda Benkini na kupewa dola. Haiwezekani kwake kutumia sarafu ya burundi kununua pesa za kigeni. Ndo mana kuu wanawahimiza kuuza uzarishaji wenu, ugenini na kuleta dola kisha akawapatia nanyi. Hazina ya serikali munao taka turatibu, nini nyote mimi na wewe tunareta katika hazina hiyo na badaye viongozi wa karatibu vizuri mfuko kuzingatia maslahi ya ote kwa ajili ya maendereo. Aliye kwa kisiki kani rais wa jamhuri ya Burundi Évariste Ndayishimiye katika ukurasa wa kijamii, chupa zaidi ya miambili za devices zilizoagizwa nchini kinyume na sheria zimekamatwa ijumahi na tasisi ya kusanya mapato ya serikali OPR na chupa hizo za devices zimekamatwa katika kivuko cha Bujumbura zikiambatana na nguo pamoja na madini ambayo haja hayajatambulika aina yake ambavyo vilikuwa vinawasilishwa inchini kupitia njia za kinyemela Duru gutoka kwaafi sawatasisi OBR, zaileza kwamba, boti, lili li, boti ambalo, lili Patikana hatia kwa kosa hilo, lili medipia, ushuru, kwa bida ya, ya feruji pekeake, Bada ya yam pumuziku tuna ngazia yana ujiri uko mikowani. Kwa pande wa majira ni saa 7 na dakika 28 ikiwa ni saa, mna, na, saa 8 na dakika 28 saya Afrika mashariki ni kukumbushe kwa ambao teka sikio ni idagi swali ya Redu Isanganilo ambayo inasikika jijini bujumbura na vitongo jizake kupitia masafa ya femalina 9.7 na nyingi ambao mulioko inchini kati moja kwa moja ni kupitia mia Wale amba wanadufuata wakiwa ugenini, tunasikika mubasha lagu pichato vuti yetu maridadi ambayo ni W3.isanganilo.org. Musichana mwenye Omri wa mnyaka theathina mbili kutoka wirayani kididi, talafu labusiga mkwani Kayanza alifikishwa katika jela la kamishinali ya polisi ta wira Kayanza akishu, akishutumiwa kitendo chakuteka nyala mutoto ambaye alikuwa ni mwurezi wake jijini hapa bujumbura. Musichao, mushutumiwa, ana ana mushutumiwa, ana familia kumradi mushutumiwa anaafahamisha kwamba ametenda kisa hicho kwa sababu wazazi wa mtoto huo walikuwa wanamaliza miezi minane bila kumpatishia mshahara wake jambu ambalo lakanushwa na wazazi hao mtoto huo ambaye amekuwa ametegwa mateka ali mekabidi familia yake asili kamishna wa polisi mkuuani Kayanza anawataka wasichana wanaojihusisha na mwenendo huo waokolea watoto kuebukana na mwenendo huo potovu na wawe na desturi ya kujelekeza mahakamani nyakati za ugomvi na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Kayanza Patrick Sengiumva na tunaposalia huko njini kati dutoke mkoani Kayanza tuelekee moja kwa moja mkoani Bubanz mkoani Muranza waudumu wa jamii wanaoendesha majukumu katika vijiji vinavyounda tarafa la Kiganda mkoani Muranza wanaomba pabuniwe sheria maalumu ya kupiga marufuku unyanyasaji wa kijinsia. Pendekezo hilo lilitowe, lilitolewa rahamisi katika kikao kilichoandaliwa na shirika Tutabarane kwa lengo la kutoa mwanga kwa hudumu wa jamii dhidi ya sheria hiyo katika kampeni ya siku 16 za kukomesha ukatili wa kijinsia kwa akina mama kwa upande wa CDFC Kiganda wanawataka viongozi waliopigiwa kura hivi karibuni kuebukana na mwenendo mna mwenendo huo wa bali na kuebukana na mwenendo huo wa kufumbia macho vitendo vya saji wa kijinsia vinavyoripotiwa katika jamii mbalimbali habari hii ni kwa mujibu walipota wetu kutoka huko injini kati ambayo hapa studio ni inasomwa na Moize Misago Naboja, moja kati ya hudumu wa kijami kwenye kiji matiazo Tarafani kiganda mkwani morambia Anaomba serikali na wasadizo wake kwa patishia Sheria yunadhibu wale ambao Wanakabiliwa na makosa ya kijinsia Pamoja na kuzidi kupewa mafunzo ya kupambana na maovu hayo Ama kwa upande wake, kludine nizeimana Sima mizu wa mradi nuhwe gere Awamu ya tatu katika shirika tutabarane Anasima kwamba, baada ya mafunzo hayo Watapatishi wa sheria hiyo ili raisi kuhusu kupiga vita maovu ya kijinsia Claudine Ndwima na kiongozi wa Kitosede FSC kinachojihusisha na masuala ya kijamii Kiganda anawataka viongozi tawala kupiga vita tabia ya kupatanisha watenda maovu hayo pamoja na familia ya yule anayekuwa ametendewa mauvu yenyewe kwa upande wake anaokabiliwa na kosa la kijinsia adhibiwe kwa mujibu wa sheria mafunzo hayo yalipewa viongozi wa serikali za 2016 wa ambao waliteuliwa hivi karibuni Pamoja na hiviongozi wa mita, mitatu ya tarafa hiyo Shukurani mmoize misago kwa ripoti hiyo Na bada mapumuziko madogo tunaitimisha tarifa ya habari katika ukurasa wa kimataifa Habari za kimataifa mkombe ya uraisi upinza, wa upinzani nchini Uganda ambaye pia ni mwanamuziki Robert Kiwanyaris ambaye anatambulika kwa jina Bobby Wine amesema kuwa raisi wa sasa Yoweri Kaguta Museveni hajawahi kukutana na mpinzani wake kama yeye amesema hayo wakati anarejelea tena kampeni zake jana alhamis maneno ya kibukubu budaka na, ma, na manafa Bobby Wine alivalia mavazi ya kutipiga ya kujikinga na lisasi kwa mala ya kwanza Katika kampeni zake Kwa kuwarifu kwa, kwa, kwa amba wafwasi wake amefanya hilo kutokana na jsc anapigwa marufuku na asas, marufuku pamoja na tasisi za usalama Bada ya kukutana na viongozi wa tume ya uchaguzi siku ya jumatano Bobby wine amesema alitaka alitaka tume ijuwe ijuwe kuwa analengwa na vyombo vya usalama ametaka tume ya uchaguzi ili yaahirishie uchaguzi, uchaguzi huyo, kutokana na jsc hali ya mazingira katika kampeni hayako sawa jumatano bobbi Waini amesema kwamba itakuwa bora zombo vizahabari vikiwa huru kwa kushimamia kampeni zinazo endesho hapo inchini Uganda. Na Fraswa Bozize aliekuwa raisi wa Jamhuri wa Afrika ya Kati katika mwaka rufu mbina tatu hadi mwaka rufu mbili kumina tatu alitangaza kuwania kwenye kiti cha uraisi katika uchaguzi ujao dhidhi ya raisi anayema liza muda wake Foste Alkanje Traole katika uamuzi wake mahakama ya katiba imeamua kwamba rais huo wa zamani mwenye omli wa miaka 74 hakika hatimizi masharti ya ya, ta, ya katiba ya katiba wakidadisi kwamba tabia yake sio njema kama vile mtu ambaye anastahili kugombea Francois Bozize Jenerali wa zamani na mkuu wa zamani wa majeshi aliondolewa madarakani kwa mapinduzi ya serika ya, ya jeshi mwezi Machi mwaka 2013 na, na waasi wa se, wa serika kundi linaundwa na linaundwa kwa hasa na makundi ya Wahislamu kutoka kaskazini mwinji walenti wa kimataifa wa kukamatwa ulitorewa didi yake na mahakama ya jamhuri ya Afrika ya Kati lakini amekuwa hana wasiwasi tangu kurudi kwake kutoka uhamishoni Nani hadi hapa ndugu mpenzi musikilizaji wa redhiwe sanga nilo ikiwa ni sasama na dakika fathina tanu. Sina buhudia tarifa hii kwa aluha kiswairi. Shukurani zangu za adati zikufikewe musikilizaji ambayo mjiunga na mitangu mwanzu wa aditamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo. Emetu semi tebuzi alieni weze shairi sauti yangu gufikie palipote ulipo. Mimi sina raziada tukutane hapo saa kumi na dakika, na dakika kumi katika abari kwa ufupi kunako majariwa. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kuman.